Rebaseonu käib muega kaasas. Kui Jankonu nägi, kuidas kureisand moodi taga ajades peast ilma jäi, siis naeristan ja tvatsvalus. Jõudis viimaks sinna paika, kus Rebaseonu oma maja ees herne põldu takseeris. Ja süda ei luba kohe kuidagi sealt rahumeeli mööda minna. Viskab enda põllu veerde pikali taob jalaga maadel ja lagistab kolledel kombel naerda. Rebase emand pistab peaknast välja. Kule vanamees, mis ilmaatumal ärmsel ometagi on. Lapsuksed alles jäid magama. Pole siin muud kedagest kui pungssilm, ta Rebase onu. Kui ma ei eksi, siis on teisel põresti isteeri ja hoog peal. Pule minu asi, on ta hoog peal või mitte. Jatku ma triangel järele, nähvab Kohendab siis oma lõttiküparat, mis ime asjad on. ometegi naerati. Rääkige meile ka, ehk saame teiega koos naerda. Ja Jankuunu jutustaski nüüd rebase rahvale, kuidas kure isan tobuke ei teadnud, mis moodi siin mail nüüd sel ajal magama minnakse. Rebased ei teinud sellel juhmide nägudega otsavahtima, Siis katsusid natuke kaasa hirvitada, muidu mõni võib veel arvata, et näe, pole sellel rebase rahval ka muestega kommetest õrna aimugi. Rebas emand et see kule ei saan, pidi ka jah, üks palas ohmo olema küll, kui ta siit maa kompetki ei tundunud. Äh, ohmo, mis ohmo? Ajas ka rebase hambad põlglikult irevile ja lisas, et tema küll ei taha, et teda lausa ajast maha jäänuks peetakse. Ja tema üle jirvitama hakatakse. Jänkonu no, kostab selle põletega tema kaks see viimane kekats pole, kes just iga viimasta asja järele ahviks, mida teised eest teevad. Aga kui see mood ikkagi mõnuse lahe on, siis nüüd, kus ta juba harjumuseks on saanud ilma peatama, aga ta ei taha enam mõeldagi sellele, et peaga voodisse heita. Vaat mina usundeid, jäne siis on, vaat, mina usundeid täiesti. Lausub revasemand, mis peli jänk on, teeb sügava kummarduse ja pistab liiduuma. Revasemand vaib vanamehel otsa. Vaname sega on õige juhmi ja häpeliku näoga. siin ma nüüd olen, hädalda peit. muut kui raaba ja rahmelda, nii et pole ühega päeva vahet, et väärt rahvaga ikka ühe pulga peal püsida. Aga tema ei hooli küüne võrdki, kas ta perega ka moest midagi teab või mitte? Pole miski time, et vabungs silm naerda lagistas, kui meile seda kureisandalu kurehkis. Sa ju vahtes, et lakil, just kui poleks endal aru raasugi peas. Mine team, mis ta nüüd seal kodus. Kõik lollist rebase rahvast kokkuvat, trab. Nende sõnadega kadus rebase emand juurest ja hakas maja kraamima. Mõne aja pärast rebase on pärima, et tea, millal siin majas ka pruukosti võetakse. Selle peale nähvab rebaseemand, et pruugasti võtni olevat nüüd kahmoe asi. Kui vaname see ei taha moega kaasas käia, siis polevad tallega süüa vaja. Rebasunu koostab selle peale, et kui see peata magamine just nii hirmus moes on, siis las käia, keerame otsast ära. Aga ta ei võinud mõelda, et keegi ta kaela väänab, sest ta kartis kootvalt kõdi. Rebaseit ei puurida juurest kirve lausu, noh kullake ning virutab plaksud see vana mehe ka Ise muheleb, soo, nüüd oleme nende muee asjadega viimaks ometi nii sama kaugel kui teised. Vaatab, et vana mees magab nüüd nagu komme nõuab, aga temal vaeseks sul tuleb ikka veel pea otsas voodisse minna. Vähkareb ja rähkleb voodis. Ja kujutab ette, mida küll mu metsarahvas mõtleb või ütleb, kui teada saavad, et rebaseemand nii moest maha on jäänud, et ikka veel vanaviisi viisi pea otsas magama läheb. Hommikul katsub vanamest üles ülesajadega, see ei liiguta varbu otsagi. Usku, päris surnt teine, arutab rebaseemand endamisi. Aga olgu ene surn kui vanamoodne.